fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh utamanya ayalah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini Dapat sama-sama kita bertemu dalam keadaan kita berada dalam keadaan sihat sejahtera untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugasan yang Allah SWT tetapkan kepada kita sebagai Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna ta bil ma'rufi wa tenhawna alil munkar wa tu'minuna billah kita sebagai umat sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia Supaya menyeru kepada kebenaran Dan mencegah kepada kebatilan Kepada para yang mungkar Dan supaya kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Sebenarnya sebelum saya meneruskan pengajian kita Suka saya menyampaikan salam daripada ayahnya saya Beliau nak sangat datang ke sini tapi, oleh kerana kesihatan yang tidak mengizinkan. Dia kalau mari dengan kereta sendiri, boleh mari. Kalau dengan bas, masalah. Masalah dia, dia kencing kerap. Dia masalah kencing manis, dia jadi kerap kencing. Kalau datang dengan kereta sendiri, senang nak kencing, cakap berhenti, kita berhenti. Kalau dengan bas ni, susah. Susah, nak bagi arahan. <laughs> kau gerah susah. Jadi dikhi lam semua. Dan memang memang bila Haji Maknun telefon dia tu dia cakap dia nak datang. Sebab tu dalam jadual naik nama dia. Ah ha, memang dia nak datang sungguh. Ha, tapi bila memandangkan keadaan yang tidak mengizinkan, ha, dia dia kata kau pergilah. <laughs> Jadi alhamdulillah saya dapat datang insya-Allah. saya dapat memenuhi ruang dia, ruang tempat dia ni lah jadual dia. Insya-Allah orang sini pun akan berpuhatilah insya-Allah. Tapi kalau tak puas hati, minta maaf. <laughs> InsyaAllah kita kita membacakan tentang hadis penawar hati. Penawar bagi hati seseorang manusia. Yang mana merupakan hati. Hati ini merupakan tempat pandangan Allah SWT. Dan hati kita ini sentiasa. Sentiasa, kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor. Kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor. Jadi, sebab itulah. Setiap kali kita baca tahiyyat. Ha, di akhir tahiyyat kita lepas kepada tahsyud. Ha, lepas daripada syahadah kita. Lepas daripada kita selawat kepada Nabi. Kita baca. Ya Muqallib Al-Qulub. Ha, Wahai Tuhan. Yang sentiasa membalik-balikkan hati manusia. Sabit Qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami. Di atas agama kamu. Wa ala ta'atik. Dan ketaatan kepada kamu. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya kami adalah di kalangan orang-orang yang zalim. Itu doa kita. Kita minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan hati kita. Kalau bersih. Minta bersih. Sebab tu bila dalam doa kita. Kita baca. Rabbana la qulubana, Ba'da idh hadaitana wahablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya allah jangan engkau tutup hidayah kami yang telah engkau berikan kepada kami ha, kita minta dengan allah subhanahu wa taala jadi kita kena sentiasa baca doa-doa yang begini ha, kalau tak boleh tak faham bahasa arab baca bahasa melayu ya allah kau telah tetapkanlah hati aku dalam keadaan beriman kepadamu dalam keadaan taat kepadamu ha, kita kena sentiasa berdoa kerana <coughs> sayyidina apani <coughs> abu hurairah ada sampaikan hadis kepada kita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innal abda iza akhtaa khatiatan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda fa iza nazaa wastaghfara wataba soqala qalbuhu wa inna adazida fiha hatta ta'lu wa qalbuhu wa huwa Quran allazi dzakarallahu ta'ala kallabaln ra'a ala kulubihim ma kanu yaksibun rawahu tirmizi yang mana Rasulullah menyebut hadis ini kepada kita supaya kita kena sentiasa beringat beringatkan apa kerana sesungguhnya seseorang hamba itu apabila beliau beliau ini hamba tu kalau hamba tu kita maknanya kita lah Melakukan sesuatu ahtaa, maknanya sesuatu kesalahan, kata kata ni salah. Ha? Maka setiap kesalahan itu akan terguris pada hati kita satu titik hitam. Dia panggil noktah tun, noktah, nokta yang kita sebut noktah titik. Itu betul lah, bahasa Arabnya noktah, noktah tun Sauda satu titik hitam. Maka apabila eh, apabila seseorang itu bertaubat ataupun beristighfar kepada Allah SWT ataupun menarik diri. Ha, menarik diri ini maknanya meninggalkan kemaksiatan, kesalahan tersebut. Maknanya hati kita akan bersih. Ha, bersih. Bersih ini makna kita bertaubat, kita kembali insaf di atas apa yang kesalahan yang kita lakukan. Maka hati kita akan bersih. Dan sekiranya kita kembali melakukan kemungkaran kesalahan tersebut. Maka, titik hitam itu akan bertambah. Maknanya, bukan dia akan naik satu balik. Dia akan bertambah. Contohnya, sebelum kita bertaubak, dah ada tiga titik hitam. Kalau kita bertaubak, maka dia jadi bersih. Okey, dia jadi bersih balik. Akhirnya, lepas daripada kita bertaubak, kita buat balik. Kita buat tu dia tak akan jadi satu. Dia akan bertambah terus jadi empat. Okey. Maknanya dia bukan buka buku baru, dia terus tambah atas kesalahan yang lama. Maknanya taubat kamu sebelum ni taubat yang tak berguna. Taubat kamu sebelum ni adalah taubat yang tidak nasuha. Maknanya taubat kamu adalah semata-mata untuk nak bersihkan hati pada waktu itu saja. Okey. Sehinggalah titik hitam itu menyeluputi, menyelaputi, maknanya menutup seluruh ruangan lapangan dada lapangan hati kita sehingga tertutup sehingga tak boleh nak masuk hidayah ha? dan inilah yang disebutkan sebagai ron ron mana ron yang disebut oleh Allah Subhanahu dalam al-Quran kallabal <tutuk> ran ala kulubihim ma kanu yaksibun maknanya sekali-sekali bukan demikian seperti yang dikatakan oleh orang kafir itu. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dusta. Ron ini adalah perbuatan dusta ataupun karat. Ha, yang ada dalam hati dia itu bukanlah yang benar. Melainkan penyakit ron. Penyakit yang dinamakan sebagai karat yang tak boleh masuk ke imanan. Ha, kalau dia beriman pun sebagai pura-pura. Sebagai sesuatu yang tidak benar. Ha, sebagai suatu dusta. Ha, jadi... Marilah sama-sama kita menghayati Apa yang disampaikan oleh tuan kitab kita ni Hadis, dia petik 40 hadis Yang mana semua hadis yang ada dalam kitab kita ni Adalah untuk kita membersihkan hati kita Cara nak bersihkan hati kita yang pertama sekali Empat perkara Empat perkara kita baca dalam hadis yang pertama Yang disebut oleh tuan kita Dia bagi tajuk dia empat persoalan yang mesti dijawab. Ini yani empat soalan yang mesti dijawab. Hadis ni daripada <tuh> <tuh> An Abi Bad An Abi Bardata Nadlata bin Sa'id bin Ubaydil Aslamiji radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu qadam 'abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an umrihi fima anfaahu wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ismihi fima ablahu rawahu at-tirmidhi wa qala hadith hasan sahih daripada abi barzah nadlatul bin Ubaidin Al-Aslamiy radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Balum berganjak kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar kelak hatta yas'ala an umrihi sehingga ditanya kepada mereka tentang umur mereka Kemanakah mereka menghabiskan umur mereka? Kemanakah seorang hamba itu menghabiskan umurnya? Untuk apa waktu muda yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk apa waktu remaja? Untuk apa waktu dewasa? Untuk apa waktu tua? Waktu kanak-kanak kita, ibu bapa yang menanggung. Ah, ha, ibu bapa kita hantar kita pergi ke mana? Belajar apa? Apa yang kita lakukan waktu kanak-kanak itu semua ibu bapa yang menanggung. Apabila balir, maknanya kita seorang remaja. Ha? Meningkat umur. Balir, maknanya remaja. Ha, remaja ni seorang yang nak jadi buah, buas nak jadi ganas. Apa waktu remaja panggil. Kemudian naik kepada waktu dewasa. Ha, waktu muda. Ha, selepas daripada remaja jadi waktu muda. Ha, orang muda. Ha, pemuda ini selalunya dia nak berkahwin Dia nak itu, nak ini, bekerja okey? Kemana kita habiskan waktu muda itu Kemudian habis waktu muda Kita jadi orang dewasa Umur 40 ke atas Jadi orang dewasa Anak ha, kata tua masih larat Maknanya orang dewasa ha, Dah matang dari segi pemikiran Umur 40 ke atas dipanggil panggil dewasa ha, Ini dia panggil Tabakat-tabakat umur Kanak-kanak ha, daripada Waktu umur baru lahir Sampai umur lima belas. Remaja umur lima belas sampai dua puluh. Dua puluh tu dia panggil pemuda. Sampai umur empat puluh. Umur empat puluh sampai ke umur enam puluh. Kita panggil dewasa. Umur enam puluh kat atas tu kita panggil tua. Eh, kalau kita panggil orang lima puluh ni. Alah pakcik ni tua. Umur rajuk. Eh, tak nak panggil tua. Tak tua lagi. Cuma lama je dia. Tak apalah. ya tu terpulang pada. Perspektif masing-masing. Tapi yang pentingnya, itulah pembahagian umurnya. Setiap tabakat-tabakat ini akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Maknanya bukan sia-sia. Yang berlalu itu bukan sia-sia. Oh, bukan maknanya bila itu dah lepas. Ah, tak ada apalah lepas dan benda itu. tak. Semuanya akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Yang kedua. وَعَنْ ilmihi fi مَا عَمِلَ فِيهِ Kemudian Allah Taala. Bertanya dengan soalan yang kedua. Tentang ilmunya. Ilmu apa yang kita pelajari dan kemanakah kita manfaatkan ilmu itu. Kita amalkan untuk apa kita ajar kepada siapa. Kita beramal tetap pada diri kita. Kita ajak orang lain untuk beramal seperti mana yang kita amal. Ha, ini semua mempengaruhi hati kita. Ha, kalau kita ada ilmu. Kita tak amal ilmu kita dan kita tidak bagi pada ilmu ilmu kita pada orang lain. Semua mempengaruhi hati kita. Mempengaruhi hati kita, menyebabkan hati kita menjadi sombong kerana kita ada ilmu. Kenapa? Aku ada ilmu, aku tak nak ajar pada dia. Biar aku seorang masuk syurga, dia tak payah masuk syurga. Itu busuk hati namanya. Ha, bukan kata kita ni bagus. Sedangkan dalam ayat yang saya baca mula-mula mukaddimah tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan di tengah-tengah umat Islam di tengah-tengah umat manusia yang ramai dengan tujuan yang pertama bukan Nabi billah dulu eh ta'muruna bil ma'ruf yang pertama sekali ialah kita kena mengajak orang kepada membuat perkara ma'ruf. Bukan menyuruh, mengajak. Menyuruh ni macam saya, saya boleh menyuruh. Ha, kamu buat, kamu buat saya rilek tak payah buat. Itu menyuruh. Ha, menyuruh, yang menyuruh ini hanya Allah Ta'ala yang memerintah. Kita menyuruh. Maknanya, ah ha, jom kita buat bersama-sama. Kita ajak orang bersama kita. Kalau menyuruh ni, ha, kau buat. Kita tak payah buat tak apa sebab kita menyuruh. Kita, tugas kita bukan menyuruh. Mengajak watanhauna 'anil munkar meninggalkan dan mencegah Meninggal dan mencegah bukan maknanya mencegah orang kita buat tak apa Meninggal dan mencegah okey ha suruh polis buat anti rasuah oh, kalau polis rasuah kena 20 ringgit habis penjara orang-orang ha? yang merompak mencuri 20 ringgit kerana nak beli susu anak kena penjara 36 bulan maknanya 3 tahun Orang yang merasyuah berjuta-juta ringgit, ha? kena penjara 12 bulan. Setahun. Besar inilah 20 ringgit lagi daripada berjuta-juta ringgit. Ha, ini maknanya hatinya rosak. Kerjanya melarang orang. Tapi dia tak meninggalkan perkara itu. Ha? Kalau orang ini merasyuah, oh kena disingk. Berapa rasuah? RM20 Kerana apa? Kerana nak lari daripada sekatan jalan raya Polis tu minta ha, Aku nak lari Aku bagi RM20 Polis tu jahat Dah bagi RM20 Dia pergi report ha, Ada orang bagi rasuah kat saya RM20 Kena Mamak ni ha. Ha, Ini busuk hati namanya okay. Yang ketiga Persoalan yang akan ditanyakan oleh Allah SWT juga Ha, tak habis lagi ayat tadi. Ha, selepas daripada Allah Taala memerintahkan kita supaya meninggal dan melarang orang lain daripada membuat perkara kemaksiatan, barulah Allah Taala kata tu'minu billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, maknanya kalau kita beriman kita kata, "Eh tak apalah aku ni tak payah pedulikan orang lain. Kerja aku sembahyang." Kadang-kadang kita sembahyang ni suku, su su, ha? Sembahyang ni kadang-kadang tu berbekas kat Kak kak sejadah tu berbekas, dia punya lutut, dia punya hidung, bekas tapak tangan dia berbekas. apa? Kerana kuatnya solat. Akan tetapi dia kata pedulilah, dia tak dia dia tak buat dia masuk neraka. Nah, aku buat aku masuk syurga. Oh, kita cakap macam tu. Confirm kan kita masuk syurga. Ha, ada orang kata, "Eh, Ustaz, saya berani confirm lah saya masuk syurga. Saya daripada kecil saya tak pernah tinggal tinggal solat berjemaah." Ha bukan solat fardu, solat berjemaah, tak pernah tinggal saya. Ha, kecuali saya tak sedar diri, saya pensan ke apa. Kalau saya sakit sikit-sikit, saya datanglah, bawa bawa tongkat, datang masjid, duduk atas kursi, semayang. Nak cakapnya tak tinggal, suara so jemaah. Adakah dia berani confirm? Dia berani confirm, saya berani, start, saya berani confirm saya boleh masuk syurga, Ustaz. Ha, kalau boleh, persilahkanlah. Saya nak cakap apa, tak berani. Maknanya tak boleh. Orang nak confirm, ya yeah, Ustaz, saya memang confirm saya masuk syurga. 100%. Pak ha, Tak ada sikit pun saya. Tak ada sebab tu nak letak saya dalam neraka. Ha? Kerja kamu apa? Kerja saya solat je. Yang lain? Tak ada. Politik-politik semua tu kotor. Tak boleh. Politik tu kotor. Ha, Maksudnya tak boleh. Ha, ada orang tu dia kata kerja ni sia-sia je. Kenapa? Ha, yang politik-politik ni haram. Kotor. Ha, ada seorang tu buat buat keluar fatwa. Siapa yang bercakap tentang politik di masjid, haram hukumnya. Semayang dia sah ke? Ha, saya nak cakap tentang politik sekejap. Eh? Kita tinggal sekejap. Dengan kita, kita sebut politik. Saya nak tanya orang yang kata politik ni haram semayang dia sah ke tak? Kecuali dia tak baca doa iftitah. Kalau dia baca doa iftitah haram semayang dia pun tak sah. Sebab apa? Dalam doa iftitah dia, dia sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya nak tanya dulu, apa itu politik yang pertama? Politik-politik ni adalah segala pengurusan hidup. Betul je? Ha, politik ni pengurusan hidup. Kalau kita nak salat, kalau tak ada politik, air dalam perigi macam mana kita nak ambil wuduk, kita kena terjum perigi. Terjum perigi politik. Okey. Okey jadi bahaya pada tubuh badan kita nak pergi. jadi kita beli enjin air eh? pasang paik sedut air naik buat ambil udu itu politik kita lahirkan seorang anak makcik. lahir seorang anak anak ni dia tak pandai nak cakap mak nak berak mak nak kencing tak pandai akhirnya dia kencing sendiri basah sampai tilam macam mana kita tak nak bagi air kencing tu keluar sampai tilam pakai lampin, itu politik Maknanya itu politik. Segala urusan hidup kita. Kita nak boleh semayang atas masjid. Kita kena ada politik. Kita nak boleh besarkan anak kita yang kecil. Kita kena ada politik. Nasi dalam pinggan nak suruh masuk ke mulut. Politik. Kalau kita tak pakai politik, kita duduk macam tu. Nasi tu masuk dalam mulut. Maknanya politik dia apa? Kita kena pakai tangan, ambil nasi, suap mulut. Itu politik maknanya. Yang PAS, UMNO tu bukan politik. Itu parti. Parti-parti ini bahagian, bahagian, bahagian. Ini bahagian daripada politik kita. Politik mana? Bahagian mana yang betul, bahagian mana yang salah? Bahagian mana yang boleh pakai, bahagian mana tak boleh pakai? Ini politik, ini parti. Okey. Dalam ayat doa iftitah, tadi kita baca, Inna salati wa nusuki wa, wa mamati lillahi rabbil Alamin. Sesungguhnya sembahyang aku. Sembahyang itu ibadat. Okey. Maknanya politik ni haram sekarang ni. Ada orang cakap tak boleh campur politik dengan agama. Berdosa hukumnya kalau kita campur. Okey. Sedap ni, berceramah. Tak tahu hukum dari mana dia ambil, tak tahu. Akhirnya dia baca. Sesungguhnya sembahyang aku. Dan segala urusan hidup aku. Wa mahayaya. Segala urusan hidup aku. Urusan hidup aku tu politik. Dia baca dalam solat dia Sedangkan politik dengan solat tak boleh sama Macam mana solat dia sah ataupun tidak Kalau siapa yang menghukum politik itu suku Agama itu suku Siapa yang baca iftitah, Orang yang menghukum politik suku agama suku Dia semayang baca iftitah Tak sah solat dia ha, Maknanya dia kena kobok balik Ganti balik Segala solat dia Start daripada dia beriktikot sebagai Politik suku agama suku Dia kena start balik Tak payah baca doa iftitah. Itu saya harap faham Ok Tak apa tu kan <laughs> Ok kita sambung Sambung maknanya Kehidupan kita hendaklah merangkumi Kehidupan kita dunia Hendaklah seiring dengan akhirat Kita melakukan segala Kehidup, Urusan dunia hendaklah Seiring dengan akhirat maknanya medan dunia kita ini adalah untuk mencari mardhatillah mencari rahmat Allah mencari keredaan Allah subhanahu wa taala untuk kita masuk ke syurga syurga tak ada kat atas dunia ni akhirat nanti patut pula al amalan kita untuk menuju ke akhirat itu kat mana kat dunia ni dan juga segala perintah Allah taala atas muka dunia ini menjadi satu kewajipan kepada kita bukan maknanya urusan dunia ni ah tak payahlah bekerja tak payah berkahwin tak payah memerintah negeri tak payah itu semua dunia tu sedangkan Allah Taala memerintah kepada kita supaya menjadi khalifah di atas muka bumi menjadi pemerintah di atas muka bumi menjadi seorang yang menjalankan urusan Allah Subhanahu Wa Taala segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran kitalah orang yang bertanggungjawab jadi muslimin Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Soalan yang ketiga Yang akan dipersoalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengenai Anmalihi Mengenai harta Mal ah Mal yang kita sebut Baitul mal Rumah harta Ataupun bank Itu rumah harta Malihi Min aynak tasabahu. Dari manakah kamu dapat wang tersebut. Harta tersebut. Wa fi aynak anfaqahu. Dan ke manakah kamu belanja harta tersebut. Ha, jangan kata orang kata. Eh, harta ni tak berguna ke akhirat. Kalau tak berguna ke akhirat. Harta ni Tuhan tak tanya nanti. Ha, walaupun ayat Allah subhanahu wa taala menyebut. Yaumala yaumfa'umalun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim hari ini yakni hari akhirat la yanfa'u malun wala banun ta'ada manfa'at harta benda kamu yang banyak berjuta-juta juta-juta harta kita wala banun anak yang ramai ha ah, kita ada anak tu anak ni anak ni Berpuluh-puluh anak illa man ata Allah kecuali sesiapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Walaupun Allah Ta'ala menyebut, tak ada guna harta benda dan anak pinak. Bukan bermakna, harta kita itu tidak boleh bawa ke akhirat. Huh. Ini hebat. Maknanya, harta yang kita nak bawa itu, bukannya harta duit. Kalau duit, kita bawa duit. Ha, orang tu mati, kita wasiat. Engkau letaklah duit dalam kain kafan aku. Aku nak bawa pergi sana. Bukan macam tu. Maknanya, harta itu, waktu berada di dunia ini, kita perlu... Pergi ke money changer. Okey. Belajar cakap orang oh putih. Money changer, kita kena tukar duit tu. Ha? Kita nak pergi ke Mekah lah. Ha, kita nak pergi ke Mekah. Duit ringgit Malaysia ni boleh bawa pergi Mekah. Boleh kan? Atau tak boleh? Boleh bawa tapi sampai sana berguna tak? Tak berguna, tak boleh beli. Tak boleh nak buat belanja sana. Tapi kena... Kena pergi ke money changer. Duit ringgit Malaysia tukar kepada real. Eh, tukar. Kalau nak pergi ke Amerika, kena tukar kepada dolar. Nak pergi ke Mesir, kena tukar kepada Junai. Eh, nak pergi ke... Apa? Sebelah kita ni? Indonesia. Kita kena tukar kepada rupiah. Kita kena tukar. Begitu juga dengan kita dari dunia nak pergi ke akhirat. Duit dunia ini boleh guna di akhirat. Dengan syaratnya, kita tukar duit itu menjadi amal kebajikan amal jariah ha yang di, yang mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mati ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريته علم ينتفع به وولد صالح يدعو له ha tiga perkara yang pertama sedekah jariah apabila matinya seorang anak adam terputus segala amalnya dengan dunia ni ada orang mati bangun solat. Ada orang mati nak mandi pun orang kena mandi susah kan nak solat. Ha, nak mandi pun kita kena mandi. Ha. Nak zakaknya dah putus. Oh confirm kalau tiba-tiba si mati tu bangun solat sini confirm yang ada kat masjid ni lari semua. Ha ini orang ke hantu kan? Maknanya bila dia dah mati dah putus amalan dia dia tak boleh solat, dia tak boleh belanja duit yang banyak tak boleh belanja. Okey kecuali tiga perkara. Tiga perkara yang bila yang dia buat waktu dia hidup dulu. Yang pertamanya harta dia tu dia infak kepada kebenaran. Akhirnya jadi pahala amal jariah dia. Orang tanya, "Ustaz, macam mana kalau bapak saya dulu buat jariah buat surau, tiba-tiba surau tu datang robohkan surau tersebut?" Ha seperti mana yang berlaku di Terengganu. Ha? Seorang Mamat Mamat Jusuf. Ha? <laughs> Roboh masjid. Dia kata, Sudahlah, kesian bapak saya. Bapak saya dah buat dulu. Orang tak guna. Dah roboh. Dah tak ada dah masjid tu. Macam mana, Ustaz? Pahala dia tetap berkekalan walaupun masjid tu dah tak ada. Yang menanggung dosa meroboh tu. Orang yang memerintah supaya robohkan masjid tu. Pahala dia tetap berkekalan walaupun masjid dah tak ada. Kerana Innamal'a'malu bin niyat. Ha, situ. Walaupun orang dah tak guna masjid tu. Walaupun apa pun. Maknanya, pahala dia tetap berkekalan. Nah, ini maknanya besar rahmat Allah Ta'ala mengenai sadaqatun jariah. Yang kedua, al-ilmi yatafi'ahubi. Ilmu. Ilmu kita ada berguna untuk dunia. Tak. Ilmu kita ada berguna untuk akhirat. Yang mana yang kita amal untuk diri kita. Yang kita ajar pada orang. Yang mana orang lain beramal. Pahala dia selagi mana ada orang yang beramal. Sampai ke akhirat juga. Yang ketiga. Anak-anak yang salih yang sentiasa mendoakan dia. Maknanya kita anak ramai ni bukan tak ada guna. Yang tak ada gunanya kita tak didik dia, tak ajar dia. Akhirnya bila kita mati orang tengah nak nak simpan jenazah kita, nak mengurus dia. Geran tanah mana geran tanah? Bapak saya ada tanah situ, tanah sini, tanah sini. Ha. Bergaduh adik-beradik. Ha, ini tak jadi. Tak jadi. Ha yang jadinya kita didik anak kita. Nanti kau Abillah aku mati aku doalah aku macam ni macam ni kita minta. Mana maknanya anak kita bila dah oh ya yeah, bapa aku dah meninggal. Ha, dia pun ada pelajaran dalam diri dia pendidikan dia pergi berdoa setiap malam, setiap hari, tak payah pergi kubur, duduk sini pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keampunan untuk diriku, keampunan kepada kedua ibu bapaku. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati mengasihani aku sejak aku kecil. Kita minta dengan Allah Taala. Maka waktu tu, kalau ayah kita ada dosa dalam kubur pun, maka diringankan kerana doa anak-anak. Okey. Maknanya tak putus amalan kita. Dan juga harta kita ni boleh bawa pergi akhirat. Tapi janganlah kita nak wasiya'an ah. nanti aku mati duit aku dalam kotak tu kau tak ayah lah, tak ayah dia berebut kau bawa pergi. Haa eh, bubuh dalam kain kafan. Itu tak betul. eh Allah Ta'ala akan tanya tentang harta kita dari mana kita dapat wa fi aina anfaqahu dan ke manakah kita belanja. Kita dapat duit ni kerana wang zakat. Wang zakat eh. Ha, Wan zakat. Eh, ini bukan rumah saya. Memang tanah tu tanah saya. Rumah-rumah orang lain. Alah, dulu rumah kamu. Bila kamu jadi menteri, dah jadi besar tu tak mengaku rumah kamu pula. Siapa yang pandai-pandai roboh rumah kamu? Renovate rumah kamu. buat besar macam ni? Hari ini kamu telah membelanjakan. Wan zakat. Eh, bukan. Bukan saya. Ini macam-macam fitnah lah, apalah. Tak nak mengaku pula. Haa? Tahu ke siapa ni? Eh, saya tak mumpat, saya tak sebut siapa-siapa. Eh? <laughs> Tapi begitulah hakikatnya. Ha? Begitulah hakikatnya. Oh, waktu dulu sebelum jadi menteri. Oh, penceramah. Rata-rata penceramah. Itu haram, ini haram, itu tak boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram. Macam-macam. Ha? Bila sekarang ni, eh mana halal, mana haram, tak tahu. Akhirnya dah jadi halam. Haa? Halal campur haram jadi halam Akhir-akhir ha, okay, Akhirnya dah jadi halam tu Akhirnya hantam sajalah ha, Ambil semua ha, Yang halal pun jadi Yang haram pun jadi Maka jadi halam Okey Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah SWT Itu tiga persoalan Soalan yang keempat Allah SWT akan bertanya kepada kita Anjismihi Tentang tubuh badan kita Allah Taala akan bertanya mengenai tangan kita Mengenai kaki kita, mengenai mata kita, mengenai tenaga kita, kekuatan yang kita ada, kemanakah kamu belanjakan? kemanakah kamu guna kekuatan kamu? Adakah kamu gunakan kekuatan kamu untuk memperjuangkan Islam demi menegakkan agama Allah Subhanahuwataala? Atau kamu berjuang hidup melayu? Ha? Ataupun berjuang satu Malaysia? Dulu Islam Hadari. Ini semua dipersoalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ayah. Itu mana ada kaitan dengan akhirat ustaz. Itu semua slogan dunia je. Siapa cakap? Dunia kita mengalir ke akhirat. Dunia ini adalah jambatan ke akhirat. Apa yang berlaku atas dunia, maka macam itulah kita di akhirat. Cuba kita bayang. Kita nak pergi mana-mana tempatlah. Hehehe. Dalam perjalanan kita tu ha, Ada lubang ha, Ada lopak Ada lombong tengah jalan Kalau kita main redah je Sampai ke kita tempat tu? Ha, tak sampai ha, Tak sampai ha, Kereta api duduk atas rail yang betul Akhirnya rail tu terputus Ataupun rail tu dah bengkok ke lain Tak terbabaskah ke? ha, Kereta api tu Tak tergelinci ke daripada landasan yang benar Ha? tak ada kaitan dengan dunia mana ada semua wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimussalata wa yutuuz zakah wadhalikadinu alqayyim tidaklah segala yang Allah taala perintah itu melainkan segalanya menjadi ibadah kepada Allah apa yang Allah taala perintahkan kepada kita itu bukan maknanya sia-sia kalau tanya, saya tanya, apa perintah Allah Ta'ala kepada kita? Eh, kita sebut, mesti confirm, kita tanya, apa ibadat, Kita tanya, kalau saya tanya sini pun, mesti itu jawapan dia. Nak test? Saya test takut malu dengan sini. Okey, Haji. Bukan nak malukan dia ni, nak tanya dia. Apa ibadahnya? <laughs> Okey, saya tanya, Haji, <laughs> Haji mana lah? ibadah je. Ha ibadah. Ha, buat yang disuruh. <laughs> Okey, ibadah ni kalau kita tanya setengah orang tu confirm jawapan pertama dia solat, ustaz. Betul tak? Yang kedua haji, ustaz. Yang ketiga zakat, ustaz. Yang keempat ha, puasa di bulan Ramadan. Confirm. Saya pergi tanya mana-mana Ha, Haji makna tu dia dah ubah sebab dia tahu saya nak kenakan dia. Bukan bukan niat nak kena tapi saya nak cakap yang benar. Ibadah ini bukan satu yang wajib. Okay. Bukan sesuatu yang wajib sahaja menjadi ibadah. Maknanya macam tu. Segala sesuatu sama ada yang sunat, yang harus, yang wajib, apatah lagi, menjadi ibadah. Maknanya Allah Ta'ala kata kamu boleh makan. Apabila kamu boleh makan maknanya harus kan. Kalau kata kamu wajib makan, itu wajib. Kamu mesti makan, itu wajib. Kamu boleh makan, maknanya harus. Keadaan kita yang begitu lapar, ha? kita makan. Kita makan benda yang harus ni. Kita makan, makan kerana Allah Ta'ala. Menjadi ibadah. Okey, kita kena faham ibadah. Menjadi ibadah. Okey, kita buat kerja. Kita jalan-jalan-jalan tiba-tiba tengah-tengah jalan tu ada satu dahan pokok tu melentang di tengah jalan. Kita pergi buang. Tak ada niat apa-apa buang kerana nak lalu, itu je. Dapat pahala tak? Tak dapat kerana tak ada niat. Tak ada niat kita buang tu kerana kita nak lalu je. Tapi kalau kita buang, aku buang ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyusahkan diri aku dan orang lain nak lalu. Dapat pahala. Maknanya benda harus. Benda wajib apatah lagi. Okay, kena faham. Benda sunat confirm dah jadi ibadah. Kalau niat kita kerana Allah Subhanahu Wataala akan tetapi yang kita menganggap sebagai ibadah itu boleh menjadi sesuatu kemungkaran kepada Allah. <tuh> Dalilnya Fawailulil Mursalin Al Ladinhum An Salatihim Sa'un Al Ladinhum Yuraun Wa Ymnagun Al Dalilnya maka Allah Taala menyediakan neraka wil bagi orang yang bersolat. Oh kita menganggap solat itu ibadah. Ha yang awal tadi saya kata dia berani konfem. Eh saya konfem masuk syurga kerana saya solat tak pernah tinggal solat jemaah tu. Tapi Allah Taala sebut fawailulil musallin, maka neraka wil bagi orang yang solat. Ha, patu mana nak konfem ni? Kenapa alladzina hum an salatihim sahun? Mereka solat bukan kerana Allah akan tetapi mereka solat dengan solat yang tidak khusyuk. Solat yang nak menunjuk-nunjuk. Solat kerana ada penak kepada anak si pakcik tu. Adalah pakcik tu dia ada anak cantik kan. Oh, Saya lah ni contoh kan. Saya ni datang selalunya solat sebab tengok Pak Mat tu ada anak cantik. Saya selalu datang masjid duduk tepi Pak Mat tu selalu. Eh, sampai selepas hasar pun bangun solat. Solat sunat lepas hasar kerana nak tunjuk pak cik tu, pak cik tu cakap bagus budak ni. Pasah tak ada orang lain solat dia solat. Boleh confirm boleh jadi menantu aku. Bagi jadi menantu. Pak tu pun jahil juga. Tahu dah lepas solat lepas asar ni tak ada solat sunat. Budak ni solat sunat sepatutnya dia kata ni. Eh, apa punya bodoh lah budak ni tak lepas asar apa solat sunat. Sepatutnya cakap macam tu tapi tak. Eh bagus je budak ni. Bagi menantu. bagi anak buat menantu. Ha. Eh? <laughs> ha? Itu itu solat dia tak terima tak diterima oleh Allah taala tapi kalau saya saya memang saya tahu mak pak mak tu ada anak okey yang yang saya yang tadi saya pergi masjid bila bila pak mak tu ada kat masjid pak mak tak ada saya pun tak ada ha, tapi ni saya yang lain pula eh, tahu memang tahu pak mak tu ada anak dara cantik tapi solat saya kepada Allah taala ha, saya datang masjid pak mak ada ke pak mak tak ada ke saya sembayang. Pak Mak tengok ke? Pak Mak tak tengok ke? Saya solat. Saya datang masjid. Ha. Akhirnya Pak Mak tanya, eh aku tengok budak tu baguslah. Tanya orang lain. Eh waktu aku tak ada dia datang tak? Datang. Oh baguslah budak ni. Aku nak buat menantu. Allah pun terima solat dia. Anak Pak Mak pun boleh jadi bini dia. Begitulah peristiwa hijrah apa ha, istihwajrah yang mana hadis Nabi SAW alaihi wasallam bin al fa innamal likulli imman nawat kan sesungguhnya sahnya suatu amalan itu adalah berpunca daripada niat ha, dan suatu amalan itu ber, apa ni diterima sebagaimana yang dia niat ha, ini hadis Nabi mengenai hijrah kerana ada dalam hijrah tu ada seorang sahabat Nabi yang tidak disebut uh, nama dia Berhijrah kerana dia meminah seorang perempuan. Perempuan tu cakap kalau kau nak aku terima pinangan kau, kau kena hijrah dengan Nabi. Akhirnya hijrah. Nabi tahu dia ni hijrah kerana minah itu. Ha, Nabi pun sebut hadis ni Dalam dalam benda yang sama, dalam peristiwa hijrah tu ada seorang saudagar. Nama dia Abdul Rahman bin Auf. Ha? Dia berhijrah bersama Rasulullah. Tapi dia tak ada niat pun nak berniaga. Usah nak berniaga pakaian bawa selai sepinggang. Ha. Modal nak berniaga tak ada Tapi bila sampai di Madinah Dia tengok Madinah ni Okey juga berniaga Hijrah dia dah diterima oleh Allah Ta'ala Dia pergi baik tulma Pinjam duit Berniaga Dapat dunia yang dia nak tu juga ha. Pahala hijrah Dah diterima Si mamat tadi Kalau lah dia tak betulkan niat dia Dapat perempuan tu je lah ha. Okey Maknanya Kita kena betulkan niat kita ha. Jadi <coughs> Cuba kita bayangkan Betapa besarnya Segala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan betapa beratnya soalan-soalan yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berat. Eh, kita nak jawab macam mana? Kita, benda yang kita buat dua tahun lepas pun kita dah tak ingat dah. Allah Ta'ala tanya, umur kamu, kamu buat apa? Kamu ke manakah? Kamu habis umur kamu? Kita nak cakap apa? Eh, Ya Allah, aku tak ingatlah. Aku buat apalah semalam. Nak jawab macam tu? Ataupun kita nak tipu? Alah. Mana nak kau tahu aku tak buat apa lah aku duduk masjid lah takkan kita nak tipu macam tu. Boleh kita nak tipu eh ataupun tulis skrip macam ni nak jawab depan Allah Taala. Saya ada satu cerita yang saya suka kongsikan. Benda ni agak tahyul sikit. Tapi kita boleh ambil pengajaran. Ada seorang dia ni pengembala hantu. Okey. Ha, ni cerita memang saya sebut tahyul lah. Tapi ada pengajaran yang kita boleh ambil. Toyul, dia beli toyul. Dalam keadaan dia nazak, dia toyul dia. Apa nama toyul dia? Buntal lah kita katakan. Hey Buntal, komen sini sekejap. Aku nak pesan pada kamu, ni pens, pen, sebatang pens. Dia bagi pens kat toyul dia. Aku nak, waktu, orang datang, ajar aku mengucap, apa, kau catik semua yang imam tu cakap. Apa nak jawab depan Allah Allah, kau catik di kain kafan aku. Oh, dia cakap kat toyul dia. Toyul tu. Toyul, bila tu imam tu datang. Baca bismillahirrahmanirrahim. Toyul tak ada dah. Nak tulis macam mana. Oh, dia ni dah harap pada toyul dia. Tiba-tiba dia mati. Mati. Ha, si pengurus jenazah ni kafan lah dia. Kafan pergi. Depan Allah Ta'ala. Eh ha, Masuk, malaikat datang nak tanya. Malaikat tanya, Ma Dia pun bangun di belak. Dia punya kain kafan tu cari manalah toyl ni tulis ni. Akhirnya ada di bucu kain dia tu ada tertulis made in china. Dia <laughs> jangan kelak lagi cerita tak habis lagi. Akhirnya malaikat tanya marabuka dia belek belek belek dia pun jawab made in china dia jawab. Dia harap sangat pada tulisan si toyl dia ni. Adakah kita nak tunggu macam tu? Ha, itu kesimpulannya. Pengajaran adakah kita nak harap sesuatu? pesan kat bini kita kau tulis sikit dalam surat sampai sana aku nak baca agak-agak boleh bacakah ha nak tanya macam tu e, macam mana sekuat mana kita menghafal buka buku talqin ni baca ha iza sa'alaka man rabbuka wa nabiyyuka wa ma imamuka ha, maka jawablah kamu dengan lidah yang fasih dengan bahasa yang betul jawab kepada ka, kepada kepada malaikat tersebut Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi Wal Ka'batu Qiblati Wal Quranu Imami Nak jawab macam tu? Kita hafal ni Habis Fasih hafal Tapi amalan buruk sahaja Kelakuan kita buruk sahaja Confirm Samana tak dapat jawab ha? Skrip dunia kita tak sama dengan di sana ha? Yang boleh menjawab di sana apa dia? Amalan kita di atas dunia ini Dan rahmat Allah SWT ha? Bukan menghafal Oh, kita dah confirm hafal ni. Hey, confirm aku depan Allah Ta'ala confirm boleh jawab. Usahkan di akhirat atas dunia ni. Kalau kita hafal waktu nak masuk exam je, confirm masuk exam tu apalah. Aku tak ingat dah aku hafal. Confirm! Kalau kita tak start daripada mula kita belajar tu, kita dah baca, kita amalkan. Confirm. Confirm tak boleh jawab. Ha, Dia panggil study hard. Eh. Ha, esok nak exam malam ni baru hafal. Haa. An-Abi Hurairah tak? Contoh-contoh hafal hadis. Eh, so apa dah? Hurairah, an, an siapa ni daripada siapa ni? Tak ingat dah. Itu pengalaman saya belajar. Pengalaman saya belajar. Confirm kalau kita malam ni, saya selalunya malam exam tu saya relax. Saya tak hafal, saya pergi lepak-lepak. Itu style saya, saya study. Sebabnya kita dah pernah alami masa form 1, form 2, kita menghafal malam ni. Sebab sebab first-first tu kita suka main kan. Malam nak exam tu baru kita menghafal. Eh tak ingat. Confirm tak ingat. Tahun kedua kita test. Kita hafal. Sejak daripada awal kita dah hafal. hafal. Hafal, hafal, hafal, hafal. Masa nak exam kita relax je. Kita cari soalan-soalan kita jawab. teh jawab. Eh ok kita jawab. Confirm dalam VSA kita boleh jawab. Jadi benda tu lain. Lain. Tak sama. Ha, jadi begitulah kita dengan Allah Subhanahu usah kita nak hafal benda tu. Okey. Jadi bila depan Allah Taala di akhirat kita ambil masa sikit ke, ya? patu kita buat insyaAllah. allah Sebab huraian tak habis tak sedap. <laughs> okey, jadi bila di Allah Subhanahu Allah Taala akan tanya kita dengan betul. Allah Taala tanya dengan dengan soalan tersebut kita akan jawab di hadapan Allah SWT dengan jawapan yang betul. Jawapan yang benar dengan apa yang kita lakukan. Kita tak boleh kelentong walaupun sikit. Kita tak boleh lari walaupun sikit. Kenapa? Kerana, Kerana Allah SWT menyebut dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin. Malam ni Insya Allah kita baca Yasin. Sama-sama ha? kita baca Yasin. Untuk kita doakan kepada seorang sahabat kita yang mana anak dia. Dalam keadaan keuzuran. Dalam surah Yasin ayat yang ke-65. Al-yawma afwahihim wa tukallimuna aydihim wa bima kanu yaksibun. Pada hari ini telah aku patrikan mulut kamu. Ha? Patri ataupun orang Kelate sebut se. Se ni kunci. Ha? Telah aku patrikan mulut kamu, telah aku kunci mulut kamu daripada berkata-kata. Kenapa? Kerana, Kerana waktu di atas dunia ni mulut kita ni lah tukang tipu dia. Ya? Tangan mencuri, mulut menipu. Kaki menyepak, mulut menyepu, Mata mengintai, mulut menipu. Telinga mendengar, mulut menipu. Semua yang dibuat. Kita berzinah, mulut menipu. Kita itu mulut menipu. Kita ini menipu. Mulut itu kan tipu. Jadi, akhirat nanti susahlah. Kamu dah banyak menipu hari ini, tak payah. Cakap Aku tak puas lagi bercakap. Atas dunia mula, kau menipu banyak dah, tak payah. Dah cukup-cukup. Ha. Maka Allah Ta'ala pun, watakallimuna aidihim maka Allah taala mempersilakan tangan-tangan mereka untuk berkata-kata tangan siapa tangan kita semulah tangan kata ya aku mencuri ya aku buat itu aku buat ini telinga pun cakap ya aku dengar dia mengumpat mata pun cakap ya aku mengintai mamak tu okey kaki pun cakap ya lah yang berjalan pergi ke rumah tu untuk mencuri Sayalah berjalan pergi ke lubang itu untuk mengintai. Sayalah pergi berjalan pergi ke warung itu untuk mendengar ump umpatan. Sayalah yang berjalan pergi masjid untuk mendengar kuliah. Ha. semuanya yang baik yang benar semua mereka mengaku. Dan watashhadu arjuluhum bima kanu Kaki-kaki mereka akan menjadi saksi di atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Menceritakan benda ni ini, ini sudah kita masuk pada Kesimpulan Kesimpulannya hadis di dalam ni Kita tengok dia tak ada kena-mengena pun dengan hati Tapi Tujuan apa Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW Menceritakan mengenai hadis ini Supaya kita merasa takut Kerana dengan harta lah Dengan ilmu inilah Dengan umur kita inilah Dengan tenaga kita inilah ia menyebabkan hati kita tertutup. Kerana kita makan harta haram, hati kita tertutup. Kerana kita menggunakan umur kita untuk benda-benda yang lara. Kita tidak mencari ilmu. Maka hati kita tertutup. Kita Ilmu kita, kita tidak amalkan ilmu kita. Kita tidak ajar kepada orang lain ilmu kita. Maka hati kita tertutup. Dan jisim kita, jasad kita. Kita menolong orang membuat kemungkaran. Kita menolong orang buat kejahatan. Kita menolong menegakkan kerajaan yang jahat. Yang tarut, yang zalim. Maka hati kita tertutup. Ha? Seorang ustaz pun boleh tertutup hati. Kenapa? Kerana menolong kerajaan yang tarut. Kerajaan yang jahat. Ha? Sehingga tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Okay. Ustazah yang dulu. Alim. Warak. Sekarang ni, jadi dah tak harap, tak warab. Ha? Ada ustazah tu, saya tengok dia pakai, pakai kain halal haram. Tahu kain halal haram? Tak tahu? Kain halal haram. Tahu? Ha? Oh, kain belah. Kain belah ni, waktu dia duduk, duduk macam ni, halal. Tak nampak apa-apa. Bila dia jalan, haram. Akhirnya, bila jalan, halal haram, halal haram, halal haram. Jadi, kain halal haram. Ha, ustazah, dulunya kening, ok. Sekarang ni, kening dah, ui... Kadang-kadang kening macam ni. Kadang-kadang kening macam tu. Macam-macam lah keningnya. Kadang-kadang gincu sampai sini. Ha, nak cakapnya Dulu marah orang ini tabaruj. Tak boleh pakai berhiasan lebih-lebihan. Ha, Baca lah. Nabi menyebut bahawa bukan di kalangan kami orang-orang yang tabarruj, yang berhiasan lebih-lebihan. Tapi sekarang ni dialah. Nah, alhamdulillahihimizalik. Minta jauhlah daripada kita semua. Jadi saya rasa skoda itu saja untuk malam ini. Insya Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Insya Allah. Dan satu, satu beritalah berita baik kepada Muslimi Muslimat di sini. Masjid di Masjid Al sudah memulakan projek memasang mozeknya. Pasang jubin itu dah start Jadi terima kasih. Kami ucapkan wakilah wakil. Kepada muslimi-muslimat yang memberi wakaf dana untuk mozek. Jadi, dana tu masih diperlukan. Tapi kalau ada siapa-siapa yang berminat, insyaAllah boleh bagi. Jadi nak cakap sini, berita gembiranya, kami dah berjaya memasangnya. Walaupun belum confirm siap ke tak siap, tahu. cukup tak duit. Tetapi dah start pasanglah. Okey, insyaAllah kita pelajar, dah start pelajar ini. Pelajar baru, 11 orang. 11 orang, 10 dikatakan 1 so gantikan kata dua dan ada yang tersesak air. Ah ha, Kelantan Terengganu banjir. Ada yang tersesak air tak boleh pergi lagi. Ada dua tiga orang lagi. Semuanya di satu. Jadi doakan kejayaan kami insyaAllah allah ha, Ah dan ha, satu berita yang saya mengejutkanlah. Saya tengok kad bluetin tu ada iklan sekolah saya. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak pada terutamanya pada Haji Yusof, Haji Maknu dan semua lah. Ha, mana Abang Zali tak ada. Ha wakilah, ucap terima kasih pada mereka-mereka semua dan semulah muslimi muslimat yang ada sini insyaallah doakan kami dalam mendidik anak-anak bangsa anak-anak ummah kita demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzubillahi as-sami al-alim minasy rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معثوما يا الله يا Tuhan kami jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini sebagai perhimpunan yang dirahmati olehmu, ya Allah jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang dilindungi olehmu, ya Allah اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا Allahumma inna na'udhu bika min ilmi la yanfa' Wa min kalbi la yakshak Wa min nafsin la tashba' Wa min du'a illa yustajabullah Ya Allah, Ya Tuhan kami Berikanlah pengetahuan kepada kami Di atas apa yang kami tidak tahu Dan berikanlah peringatan kepada kami Di atas apa yang telah kami lupa Berikan Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami berlindung denganmu Ya Allah Daripada Do daripada ilmu yang tidak bermanfaat daripada hati yang tidak khusyuk daripada doa yang tidak dimakbulkan Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azab an -nar. Ya Allah, Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia Ya Allah kebaikan di akhirat Ya Allah dan jauhkanlah kami, lindungilah kami daripada azab api apinanakum Ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam alamin Allahu akbar I'm